Köszönjük fel Istennek a mai aranyszövegünkhöz, és ott olvassuk a zsidókhoz, írott levél 11. fejezetéből a 11. verset, amely sárára vonatkozik. Hitáltal nyert erőt sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. A Biblia Isten szent embereinek a története. Isten a ma nagy embereiről, a hitnek, a ma bajnokairól van szó, akiknek életét, küzdelmét és győzelmeit írja le. A szentírás ezeket az embereket nem eszményesíti, nem idealizálja, hanem leírja gyengeségeiket, leírja próbáikat, habozásaikat, hibáikat, sőt, még hitetlenségeiket is. Ezért némelyek, amikor olvassák a Bibliát, megbotránkoznak, hogy hát ez a férfi ezt csinálta, amaz úgy vétkezett, amaz úgy, meg amúgy járt el. Következésképpen tehát nekünk úgy kell olvasni a szentírást, nem mint a szent embereknek a múzeumát, hanem mint a bűnös embereknek, de megváltásra szoruló és törekvő embereknek a történetét. A jó Isten azért íratta le őket úgy emberi módon, ahogy vannak, hibáikkal és gyarlóságaikkal egyetemben, hogy mi ne képzeljük el, hogy könnyű volt Ábrahámnak, mert ő egy kiválasztott ember volt, de nekem nehéz, mert engem nem választott ki Isten. Hogy lásd, hogy Ábrahám ugyanazokon a dolgokon ment át, amint te átmész. Sára ugyanolyan próbáknak volt kitéve, amilyennek vannak kitéve a mai testvérnők is. De ezek az emberek gyarlóságaik ellenére, mert hittek Istenben, és engedelmeskedtek Istennek, a jó Isten megváltoztatta életüket, és győzelemre vezette. Ezek szerint érvényes ez minden mai küzdőhívőre is, aki Istenben hitem, és aki Istennek engedelmeskedik, azt a jó Isten győzelemre fogja vezetni. Azért írja le ezeknek az embereknek a hitét, hogy bebizonyítsa, hogy milyen úton kell keresni e földi élet küzdelmeiben a győzelem felé vezető lehetőséget. Sokat tanulhatunk Isten nagy embereinek a kudarcaiból, a tévedéseiből, valamint a győzelemre vezető hitéből. A mai tanulmányunk Sárát hozza a vizsgálódás középpontjába, mint kétkedőt és mint hívőt egyaránt. Ezért foglalkozzunk Sárával, mégpedig az ő két nevének a vetületében. Sára életében is két szakaszról beszélhetünk, mint általában Isten embereinél mind. És ha figyelembe vesszük azt, hogy az ókori nevek mindig jellemeket fejeztek ki, akkor a név csere és a név megváltozás egybeesik magának a jellemnek a megváltozásával is. Gondoljatok Jákob történetére. Jákob azt jelenti, hogy csaló. Hiába fogadkozott, hiába próbálkozott. Hiába ígért Istennek, hogy ha vele lesz, akkor ő így csinál, és úgy csinál, és amúgy csinál. Amikor elment lábánhoz mezopotámiába, bár őt is megcsalták a csalót, akkor a csaló visszacsalta az ő csalóját. De csak Jákob maradt. Viszont mikor visszajött, Jabók révénél azon éjszaka, egy nagy küzdelmet kellett vívnie önmagával és Istennel, és abban a küzdelemben megváltozott. De ekkor már meg is változtatja Isten az ő nevét. Nem Jákob lesz ezután a te neved, tehát Csaló, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel, és emberekkel, és győztél. Hasonló esetet találunk szárai életében is. A szárai kifejezés a szárá Héber igéből származik ennek a melléknévi igeneve, és azt jelenti, hogy veszekedő, torzalkodó. Ha az ókori neveket mindig jellemrajzokként vesszük, akkor egész biztosan, hogy Ábrahámnak nem volt könnyű dolga a maga családjában. Zárójelben mondom, figyeljétek meg az ókori nagyembereket, embereket, mind problémáik voltak a feleségükkel. Ott van Mózes. Majdnem halálába került az ő feleségének a makacsága. Vagy gondoljatok jobbra? A legnagyobb próbában, amikor szüksége lett volna lelki támogatásra, az az, hogy magára hagyja és azt mondja átkoz meg az Isten és haj meg. Csak ilyen élettárstól óvjon meg a jó Isten minden hívő embert, de minden hívő asszonyt is. Aki ilyen támogatást tud adni a próbában az ő hittestvérének, illetve a férjének vagy a feleségének, akivel egy testet, egy korpuszt kell képeznie. Lehet, hogy Ábrahámnak nem volt nagyon sok választása, akkor, amikor megnősült. Vagy könnyen meg lehet, hogy ő is elhirtelenkedte a választást, és inkább a külsőre nézett, mint a belsőre. Vagy pedig könnyen meg lehet, hogy az akkori törzsi szokások szerint már a szülők eldöntötték előre, hogy ez a két gyermek egymásé lesz. És akkor szegény Ábrahámnak egy egész életen át viselnie kellett azt a keresztet, amelyet Szárai a veszekedőben, a turzsalkodó asszonyban fejezett ki. És hogy mennyire reá illik Száraira a saját neve, ez maga a történetnek az eleje bizonyítja. Ő irányítja Ábrámot. Így csinálj, úgy csinálj. És ha Ábraham úgy csinált, abból baj lett. csakor akkor azt mondja, na most már üzd el, most már em emez legyen, nem bírom. És akkor úgy kell csinálni a meg megint rá kell lépnie a szívére, és a saját fiát el kell üldöznie, mert hát nem bír Szárával. Száraival. Bár Szárai urának nevezze az ő férjét, Mégis úgy vesszük észre, hogy inkább Ábrahám szolgál Szárainak, nincsen fordítva Szárai Ábrahámnak. Ábra Szárainak a, csak a nyelvény, csak a száján van az, hogy Uram, de Ábrahámnak a cselekedeteiben van benne, hogy Szárai az ő ura. Hány családban történik meg ma is így? Bár Isten azt mondja, hogy a feleség engedelmeskedjen az ő férjének, a férj pedig szeresse a feleséget, mégis nagyon sok családban a szerepeket felcserélték. Felcserélték úgy, hogy az azt, hogy mindent kíván önmagának. Kívánja a szeretetet is, és kívánja az uralkodást is. És mit tehet egy hívő ember ilyen helyzetben? Mit tehet Ábrahám, aki például Isten szolgája akar lenni? Vitatkozzék? Veszekedjék? Vagy pedig verje meg a feleségét? A hívő embernek ilyen esetben nincs más kiútja, mint az Ábrahámi út, a békesség útja, a szolgálat útja, a kereszt viselésének az útja. És ebben a kereszt viselésének az útjában, ebben az életmódban Isten elrejtett egy áldást is, ami Ábrahámnak javára vált, Mózesnek javára vált, Jobbnak javára vált, és egész biztos, hogy a mai hívő embernek is javára fog válni. Ábrahámot bár erős, hatalmas embernek ismerjük el, és olyannak látszik a mindennapi életben, hogy képes még egy rendkívüli veszélybe jutott unoka öcsét is a fegyver erejével megmenteni. Tehát nem volt gyáva ember, senkinek képzelje azt, hogy Ábrám gyáva volt. Nem. Ő hős volt, ő bátor volt, de a feleségével szemben nem volt értelme a hősiességnek. Ezért a békesség útját választotta. Ezért meghajtotta a fejét, és engedelmeskedett. Ha az asszony szeszélye így mondta, úgy csinált, ha az asszony szeszélye az ellenkezőt mondta, úgy csinált, a békesség kedvéért és ebből származott Ábrahámnak nagyon sok baja, nagyon sok nehézsége. Ábrahám házában éppen Szárainak a helytelen és csapongó gondolkozása és kiegyensúlyozatlan gondolkozása miatt, veszekedő és uralomra törése miatt Ábrahám rendkívüli szükséghelyzetbe, véghelyzetbe kerül. Először is, hogy el kell vennie a szolgálót. <kül> A szolgáló által kell támasztani a magot. Bár Ábrahám hitt Istenben, és meg volt győződve, hogy nem ez az út. De úgy látszik, hogy nem lehetett sárával bírni. Lehet, hogy ma sem lehet sárákkal bírni. De a sárák alatt most a bocsádok, kérek a sáráktól. Értem én az évákat is, értem én az ilonákat is, és mindenféle más neveket. Gyűjtő név mostan nekünk a sára. Keresztény Keresztényasszony jelent. Lehet, hogy a mai keresztény férfiak is a békesség kedvéért olyan dolgokba kell belemenjenek, amely esetleg kockáztatná az üdvösségüket is. Egy új szövetségi példát lehet idézni. Ott van például Annániás és Safira. Nincs megírva a Bibliából, hogy melyik gondolta ki, hogy el kell venni a mezőnek az árából. Meg lehet, hogy Anániás gondolta ki, de Safira nem akadályozta meg. De az is könnyen meg lehet, hogy esetleg Safira, mert ő volt a gazdasszony, ő kellett gondoljon, hogy holnap mit teszünk, és esetleg az ő elméjébe gond... született volna meg a konzerválás gondolata, hogy állj meg te, ha mindent beadunk, akkor szükségbe jutunk, hát ha jó Isten elfeledkezik rólunk, akkor mi lesz? Tegyünk félre, úgyse tudják, hogy mennyi volt. Mégis legyen az öreg napjainkra. És lehet, hogy szegény Anániás csak éppen végre hajtotta, Csak engedelmeskedett. Hány meg hány esetben ma a modern történelemben is ugyanaz történik. Hívő emberek nem tudnak, mert túl gyengék, hogy megálljanak a saját lábukon Isten előtt a hídben. És meg kell alkudniok, mert a hátuk mögött a feleség a szállakat úgy bogozza össze, hogy már nem lehet azokat kibogozni. Nem lehet, nem lehet helyesen járni már. Mi okozta a legsúlyosabb válságot Ábrahám életében? Benne van a leckében, nem is tudom, a 11. vagy hányadik kérdésben, de olvassuk el magát a szöveget. Mózes első könyve 21. fejezetének a 9. versét. Keressük meg. Mózes első könyve 21. fejezetében, és ott a 9. vers ezt mondja, mikor pedig sára, nevedgélni látá az egyiptombéli hágárnak a fiát, kit Ábrahámnak szült vala, mondta Ábrahámnak, kergesd el a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös a szolgáló fia az én fiammal Izsákkal. Elolvastuk a Biblia szöveget, és most kérek tőletek választ. Mi váltotta ki Hágárnak és Izmaelnek az elkergetését? Kérem? Nem értem. De ti beszéltek a Biblia nyelvén? Nevetni látta gyermeket. Mondjátok meg nekem, Bűn, ha egy gyermek nevet. Azt mondja, nevet gélni látta. Lehet, hogy gügyögni látta, lehet, hogy mosolyogni látta. Általában a szülők mit akarnak látni a gyerektől, amikor kicsi. Hát, hogy nevessen. Jaj, de drága, jaj, de édes, amikor nevet! Milyen bűn volt abban, hogy Izmael nevetett. Semmi. Hát akkor miért lehetett ez oka, hogy el kell küldeni a pusztába, hogy meghaljon? Micsoda szívtelenség lehet ez? Hát milyen oka lehetett sárának, hogy ezért megharagudjon? A magyar bibliából ezt nem lehet megoldani. De a héber bibliából nagyon könnyen meg lehet oldani. Olvassuk csak el a harmadik verset. És nevezi Ábrahám... Az ő fiának nevét, aki néki született vala, akit szült vala néki sára, Izsáknak. Tudja valaki közületek, hogy mit jelent Izsák? Az icchák, mert így mondja Héberül, a cákkak igéből származik. És cákkak annyit jelent, hogy nevetni. És icchák azt jelenti, hogy nevető az, aki nevet vagy mosolyog. A kilencedik vers pedig azt mondja, hogy a másik gyermekét látta nevetni. Márpedig az ő fiának a nevetés a joga. Hiszen mikor megszületett, és mikor látta mindenki, hogy milyen kedves gyermek, és mennyire szépen nevet. Elnevezték őt a nevetőnek. Most itt van a szolgálónak a fia, az nevet. Nem, a és csak az én fiam joga. Mert az én fiam a nevető. Nem lehet örökös itten. Itten két nevető nem lehet. Két kedves gyermek nem lehet. Testvéreim, milyen szív az, amelyik egy másik lénytől egy természetes jogot megtagad. Milyen szív az, amelyik felindul és gyűlöl valakit, hogy a másiknak a gyermeke szép és jó, hogy kedves? Testvérei milyen tanulságot vonhatunk le mai hívő szülők, ebből az esetből? Micsoda szomorú az ma is, amikor egy keresztény szülő csak a saját gyermekének a jogait nézi, a mások jogainak a megsértése által. A gyülekezeti életünkben nagyon sokszor bajok és torzsalkodások vannak a szülők megtéretlensége miatt. A szülők szűk keblűsége miatt. Miért annak adták a verset, miért nem az én gyermekemnek adták a verset? Miért azt tették oda énekelni a gyerekszombatiskolába? Miért nem az én gyermekemet tették oda énekelni? Miért az van elől az első sorban? Miért nem az én gyermekemet tették az első sorban? Testvéreim, milyen lelkület ez, amikor egy szülő nem bírja elviselni azt, hogy valakinek a gyermeke szépen szaval? Milyen lelkület ez, amikor valaki nem bírja elviselni, hogy más gyermeke zeneértő, vagy tehetséges? Milyen szülői szív és keresztényi szív az, amely haragszik azokra, akik a más gyermekét valamire képesebbnek látják, mint az övét? Ezek mind száraiak. Ezek mind veszekedő emberek. Ezek mind torzsalkodó szülők, akik még nem változtak meg, akik még nem ismerik az evangélium erejét, amely az embereket a torzsalkodásból szeretetté kell megváltoztassák. Vajon a mi szemünkben is pusztulniok kell ami gyermekeink versenytársainak? Vannak a nemes vetélkedésnek is világi alapelvei, és ezek nemesek. És akkor milyenek kellene, hogy legyenek a lelki embernek az alapelvei? Az olimpiai játékokra ezeket az alapelveket tűzték ki, mint elérendő magaslatot, hogy Cicius, Alcius, Fortius. És erre a három alapelvre megeskettetik azokat, akik az olimpiai játékokon részt vesznek. A Cicius azt jelenti, hogy a gyorsabb, az Alcius a magasabb, és a Fortius az erősebb. És azt akarja mondani, hogy azért legyen a pálma, amelyik gyorsabb, amelyik ügyesebb, amelyik erősebb, amelyik képesebb. Tehát akinek a képességei, tehetsége jobb, mint a másiké, azért legyen a pálma. A közösségi életünkben sajnos ezeket az alapelveket még mindig megtéretlenség szintjén kell látnunk. Nálunk nem a rátermettebb, nem a tehetségesebb, hanem az enyém. Még az kell legyen az elsősorban. Ez mind szárainak a megtéretlenségéből eredtestvérei. Mert nem tudunk elfogulatlanok lenni, hogy lehúljon a pikkel a mi szemünkről, hogy meglássuk, hogy a földi életben körülöttünk, hála Istennek vannak értékek. És hogy én tudjak örvendeni a szomszédom gyermekének, a szomszédom leszármazottjának, vagy egy szegényebb testvérnek, vagy valakinek, de akiben mégis képességek rejlenek. Sajnos még mindig gyermekeinket egy bizonyos bűvkörben, elfogultságban szoktuk nevelni. Mert esetleg anyagilag képesebbek vagyunk, mint mások, vagy mert jobb ruhákat tudunk szerezni, mint másnak, vagy mert tudtam külföldre menni, hogy onnan szerezzek bizonyos jobb rongyokat neki, akkor ezáltal a gyermekem, minthogyha tíz centiméterrel fölötte állna a többi gyermekeknek. Még hogyha nincs is benne szorgalom. Még hogyha nincs is benne becsület. Még hogyha nincs is benne öntudat. Az elmúlt hetekben egy atyafival beszélgettünk, és többek között említette egy gyermeket, egy, egy fiatalt. És mikor megkérdeztem, hogy na igen, na és milyen ismeret közelebbről? Igen. Na is milyen gyermek? Az atyafi egy szójátékkal válaszolt. Hát azt mondja, olyan tenyérbe mászó. Tudjátok, hogy mit jelent ez? Tenyérbe mászó gyerek. Úgy viselkedik, hogy jön, hogy Ez nem minden meg van mondva. Tehát szemtelen. Testvéreim, tenyérbe mász gyermeket nevelünk, és mégis elkívánjuk, hogy ő legyen a legelső. Ő legyen a legnagyobb. Ő legyen a lege le legelismertebb. Száraiak vagyunk még mindig, mert megtagadjuk másoknak a természetes jogait, és azokkal a milyenket szeretnénk mind felruházni. És ebből származik a versengés, ebből származik az irigység, ebből származnak a torzalkodások és sok minden nézeteltérés. A Római Levél 12. fejezete 15. versében az van megírva, hogy a hívő embernek törekednie kell arra, hogy örüljön az örülőkkel és sírjon a sírókkal. Szárai képes volt erre. Tudott örvendeni annak, hogy milyen kedves gyermek Izrael? Milyen kedvesen nevet, milyen kedvesen gügyög? Tudott örvendeni ennek? Nem tudott örvendeni. Miért? Mert féltette az izsák örökségét. Mert rossz szívű volt a másikkal szemben. Hadd kérdezzelek meg téged. Tudsz-e örülni akkor, amikor hallod, hogy a gyülekezetben valamelyik másik családnak a gyermekét megdícsérik? Tudsz-e örvendeni ennek? Sajnos, hogy ez egy nagy hibánk. Ha kint a világban hallom, hogy valakinek megdicsérték a gyermekét, nem bírom elhallgatni, és nem bírom azt se, hogy úgy maradjon minden, amíg egy rossz vonásáról nem beszélek. Jó, jó, igen, igen, hát de maguk nem tudják, de az ilyen és ilyen, ezt csinálja és azt csinálja, persze, maguk nem tudják, hát honnan tudhatnák. Nem vagyok boldog, ha jó vélemény egy ellenvéleménnyel nem tudom kiigazítani. Miért? Mert szárai vagyok, még megtéretlen vagyok. Még Isten nem adott nekem erőt, hogy Isten alapelvei szerint megváltozzak. A nemes versenyben nagyon sokszor alul maradunk, mint szülők, azért, mert nem a Krisztusi lelkület uralkodik bennünk, hanem az ellenkezője, Sátánnak, Lucifernek a lelkülete. A tanítványoknak a szűk vagyunk még akik azt mondták Jézusnak, tiltsd el őket! Nézd meg a te nevedben, azok csodát hajtanak végre, de nem követnek téged mi velünk. Tiltsd el, Uram! Nem szabad azoknak ilyesmit csinálniuk. És Jézus, Jézus leinti őket, és azt mondja, miért tiltsam el? Hiszen aki nincs ellenünk, az velünk van. Drága testvéreim, szükség lenne, hogy ezen a reggeli órán mert az íge, az alkalom hozza, mindannyian, mint szülők, ilyen értelemben megvizsgáljuk önmagunkat. És kérdezzük meg az Úr előtt, vajon nem voltunk mi is száraiak, akik inkább pártoltuk a gyermekünket még a bűnében is, még a botlásaiban is, még a hibájában is, sőt, pártoltuk a gyülekezet ellenére is. Lehet, hogy ezért veszítjük el a gyermekeinket, és lehet, hogy ezért távolodnak el, mert nevetnek a markukba, hogy a gonoszságuk meg van pártolva. Testvéreim, el kell jönnie a tisztán látás korszakának. Imádkoznunk kell azért, hogy a Isten nyissa meg nekünk, mint szülőknek a szemeinket, hogy lássuk meg, hogy milyen hibákat követtünk el a gyermekeink kezelésében és nevelésében. Hol rontottuk el őket, vagy hol adtunk táptalajt az ők megtéretlenségüknek. De hála Istennek, hogy Sára életében volt egy másik szakasz is. És ezt a másik szakaszt a Sára szakasznak nevezzük. Volt egy idő, amikor Isten megváltoztatta ennek az asszonynak is a nevét. Éppen úgy, ahogy megváltoztatta Jákobnak a nevét. Jákob esetéből is kitűnik, hogy a névváltozással jellemváltozás is, tehát az állapotnak a megszűnése és a megváltozása is létrejött. És erre a megváltozott állapotra hivatkozik az apostol, mikor azt mondja, hogy szára, Hitáltal nyert erőt a méhiben való foganásra, és életkora ellenére szült, mivel hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Nem száraj lesz ezután a te neved, hanem szárah, mondja a héber szöveg. A szárá kifejezés a szárar héber igéből származik, és annyit jelent, hogy győzni, uralkodni, vezetni vagy kormányozni. És Szára kifejezésként, mint ö, melléknévi igenév, jelent uralkodót, jelent fejedelemasszonyt, jelent nemes hölgyet. Isten jelzi ezáltal, hogy királyok fognak belőle származni. Az egykori veszekedő asszony most már valóban uralkodó asszony lesz. De nem olyan, aki eluralkodik az ő házán és férjén és bajból bajba fogja vezetni, hanem egy olyan asszony, aki elsősorban önmagán tud uralkodni. Mert ki tulajdonképpen az igazi jellemes asszony vagy a jellemes ember? A példabeszédek könyve 16. fejezetében Isten igéje megválaszol. És azt mondja a 16. fejezet 32. versében, Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján annál, aki várost vesz meg. Hány asszony még nem jutott el a második szakaszhoz? Még csak az első szakasznál tart, amikor uralomra tör és uralomra vágyik. De még nem jutott el annak a belátásához, hogy tulajdonképpen az uralkodás ott kezdődik, amikor valakinek birodalma van a saját vágyán, birodalma van a saját beszédén, birodalma van a saját indulatán, aki uralkodni tud a maga indulatán és a maga fékezhetetlen itt-ott kiütköző természetén. Mivel, hogy nagyon sokan még nem jutottunk el ide, ezért önmagunknak, családunknak, gyülekezetünknek, környezetünknek, tehertételévé lehetünk? Vajon nem kellene még buzgóbban imádkozzunk azért, hogy Isten a jellemcserét a mi életünkben is hajtsa végre, miképpen Szárai életében végrehajtotta? Vajon nem kellene imádkoznunk egy győzedelmes életért, az önmagunk feletti győzelem eléréséért és megvalósításáért? Pálapostól azt mondja, hogy Sára hit által erőt nyert a foganásra. Hitáltal adott egy új életet. Ami legnagyobb hiányunk, hogy nincsen erőnk. Nincsen erőnk egy új életben jobban küzdeni Isten oldalán. Nincsen erőnk újjá születni, másokká lenni. Nincs erőnk megjavulni. Nincs erőnk nemes módon szolgálni Istennek. Mi, ami erőtelenségünknek az oka ha a hit sárának az erei, erőtelenségünk valószínűleg hitetlenségből ered. A hit hiánya. Nem arról van szó, hogy elméletileg nem fogadtuk el Istennek a kitételeit. Nem arról van szó, hogy elméletileg nem mondjuk azt, hogy a szentírás Isten igéje, nem arról van szó, hogy elméletileg nem hiszük a különböző hittételeket, hanem arról van szó, hogy a hit cselekedet nélkül halott, tehát halott hitünk van, amely nem szülhet új életet. Márpedig Sárának a hite élő volt, mert új életet adott ez a hit, mert hit annak, aki valóban hitelre méltó. Az élet gyakorlati kérdéseihez sajnos nem hittel viszonyulunk, nem hívőhöz méltó módon viszonyulunk, hanem hitetlenül. Sokszor a mindennapi élet kérdéseiben nem úgy járunk el, ahogy hívőhöz illik, hanem mint a hitetlenekhez. És ez bizonyítja a hitnek a hiányát. Úgy beszélünk, mint egy hitetlen. Úgy gondolkozunk, mint egy hitetlen. Úgy viselkedünk, mint egy hitetlen. Úgy gazdálkodunk, mint egy hitetlen. Úgy viszonyulunk Isten ügyéhez, mint a soha hitünk nem lett volna. Szeretettestvéreim, testvéreim! Vajon nem kellene elérkezzen az a pillanat, amikor mi is, mint jobbok révén él Jákob, vagy pedig a sátor mögött, sára, belekapaszkodjunk Istenbe, szent félelemmel, de az Úrban vetett hittel kérve a mi megváltozásunkat és átalakulásunkat. Kérve azt, hogy a Isten változtassa meg, és hívőhöz méltóvá tegye beszédmodorunkat. Oda-haza a családban, a munkahelyen, kint a világban, a gyülekezetben, gyermekeinkkel és idegenekkel egyaránt. Kérve kér, kell kérnünk a Jó Istent, hogy változtassa meg viselkedésünket. Hogy kint az emberek ne gyalázzák a mi hitünket, hanem cselekedeteink miatt áldják és dicsőítsék a megváltót. Imádkoznunk kell azért, hogy a mi érzéseink ne legyenek hitetlen, idegen, luciferi érzések, hanem legyenek hívőhöz méltó, meleg és szeretetből fakadó érzések, ami erőtelenségünknek egy másik oka az Isten iránti bizalmatlanságunk. Éppen ebben mutatja meg az apostol, hogy most már száll rá, tehát az életének a második szakasza, <kül> Nem csak a hitre jutást jelentette, hanem jelentette, hogy Isten hűnek tartotta a maga ígérete beteljesítéséhez. Isten kigyógyította az eredeti hitetlenségéből és bizalmatlanságából. És kigyógyít bennünket is, hogyha belátjuk, hogy valóban szükség van a mi megváltozásunkra, és átadjuk magunkat, hogy néki szolgáljunk teljes mértékben lám, sára a kételkedő, előbb is bizalmatlan volt, de győzött, mert hűnek tartotta az ígérettevőt. A Jóisten nekünk is az örök életnek az ígéretét, az égi kanánnak az ígéretét adta. Minket, mint népét, de olyan népét, amelyik még nem jutott el a teljességhez, olyan népét, amelyik még a szárai állapotában van, amelyik még tud veszekedni, amelyik még tud torzsalkodni, amelyik még tud szentségtelen emberként viselkedni ezen a földön, mégis szent emberekké és győzőkké akar tenni. És azt mondja a Jelenisek könyve harmadik fejezetének, a 21. versében éppen Laudiciához intézve. <kül> Aki győz,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 és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Szükség, hogy mint Sára az ő urát és Istenét befogadta, aki megváltoztatta jellemét, és megváltoztatta nevét, szükség, hogy mi is, ami urunkat, Istenünket, királyunkat, üdvözítőnket, és átalakító, újjáteremtő mesterünket befogadjuk teljes szívünkből, ahogy Sára vacsorával kínálta meg az ő urát, szükség, hogy mi is leüljünk, hogy az Úrnál és az Úrral együtt vacsorázzunk. Sára élete már a végfelé haladt. Őnk is végfelé halad. Az Úr nem soká el fog jönni de ma sem késő levetkezni önmagunkat, ma sem késő hinni abban, hogy a régi egykori meg nem tért, a veszekedő, a torzalkodó, az irigykedő, hívő embert Isten győzővé tudja tenni, mégpedig másokat szeretővé, másokat befogadóvá, másokért élővé, olyanná, amilyen volt az Úr Jézus Krisztus ezen a földön. Bizonyára ismeritek, lehetséges, többször elmondottam tinéktek, a ma keleti történetet, amikor egy rendkívül csunyaszájú, törzsfő, illetve községvezér, megbetegedvén elkerült a mi kórházunkba, megoperálták, és majd a lábadozásának idején megismerte Jézust, megkeresztelkedett, és más emberként tért haza. Az egész falu csodájára járt. Azt gondolták, hogy a műtéttel együtt valamit megvágtak, megsértettek benne, és ezáltal vált ilyen férfiatlanná, hogy hazament, eltelt egy-két nap, és még meg se verte a feleségét. Nemhogy csúnyaszót szólt volna. És egy nap egy öreg nénike, megjelent a kórház ajtajában, és amikor megkérdezték, hogy mit kíván, megkérde, hogy a törzsfőt az ő vejét itten operálták meg. Igen, néni, itten. És a néni azt mondja, nekem is csúnya szám van. Engem is operáljanak meg. Behívták, megmagyarázták majd neki, hogy a csúnya száj a rossz szívből származik. Nem baj, azt operálják meg. De hát azt a szívet megváltoztatni csak a nagy orvosnak lehet. Nem baj, bármibe kerül, hozzák a nagy orvost. Aztán ott konyhai szolgálatot kapott, és lassan-lassan napról napra megismerte azt a nagy orvost. És a nagy orvos... Végrehajtotta az ő életében is ezt a műtétet, amit vitt Sára, illetve Szárai életében. Szárait is megműtötte a nagy orvos, s a veszekedőből uralkodó lett. Elsősorban önmagán és a helyzeten. Ó, drága testvérem, az Úr téged is át tud alakítani. Az Úr téged is meg akar változtatni. De az a kérdés. Őszintén és komolyan. Be tudod-e ismerni a jó Isten előtt azt, hogy neked szükséged van egy ilyen műtétre? Őszintén komolyan megsemmisülten, be tudod-e látni a jóisten színe előtt, hogy neked sok gyarlóságod és gyengeséged van, amely kizárhat Isten országából, de Te szeretnél üdvözülni, Éppen ezért beleegyezel abba, hogy Isten elvégezze a száraim űtétét a te életedben is. És téged is szárává, fejedelem asszonyjá, uralkodóvá tegyen. Aki uralkodik a maga indulatán, aki uralkodni tud a maga beszédén, aki uralkodni tud a maga észjárásán, akit Isten szent lelke vezet, nem pedig a maga földi, gyarló, emberi és örökölt indulatai. Ó, erre a változásra, mindannyiunknak szükségünk van. Szükségük van sáráknak és ábrahámoknak egyaránt. Szükségük van száraiaknak és jákoboknak egyaránt. Szükségük van a katalinoknak, az annáknak. Szükségük van a jánosoknak, a jakaboknak, az istvánoknak. Szükségünk van kivétel nélkül férfiaknak és nőknek, ífiaknak és öregeknek egyaránt. Ezért ezt az alkalmat használjuk fel, egy különleges alkalommal, egy különleges kérés, rövid elmondásává. Drága Istenem, én is szeretném, hogy ne csak nevemet változtasd meg, hanem változtasd meg az én jellememet is, a te dicső képmásoddá. Amen.